«Який вовк? Де, дівчино, що тобі приснилося?» «То нічого не знають? За нами гнався вовк, і ми на силу втекли». Добродійка Ялецька хрестилася. «Свят, свят, свят, що ви собі жартуєте з мене? Гадайте, що я вже з здитиніла?» «Не жартуємо, Любонько, бо хто би там вовка викликав з лісу?» «Але то правда, гнав», – переконував свою дружину отець Ілецький, помагаючи їй вийти по сходах на ганок. Вийшли і постукали в двері. Маланка зірвалася з канапки і відчинила їм. «Маланю, маєш, може, гарячий чай?» – спитала добродійка Ілецька. Маланка протирала заспані очі. «Зараз буде, прошу їй, мості!» І побігла до кухні. Ілецька і Ганя, не скидаючи верхніх одягів, посідали в їдальні. Шагай стояв. Довго ніхто не міг промовити слова. Що лиш тепер зрозуміли, яка їм небезпека грозила. Хвилювалися і переживали її вдруге. Найбільше бентежилася добродійка Ілецька. Як же так? Вовк за ними бігав, вона спала. Впевняла себе, що то не був сон, а тільки така собі дрімка на одне око. Я чула, як за нами щось бігло. Гадала собі, може, який лошак причепився до брички. Але навіть нагадку не прийшло мені, що це вовк. І кажете, попри саму бричку проскочив? Попри самісіньку бричку. «Притакнула Ганя. Здавалося, що можна його по хребті погладити. «Що ти кажеш? Бррр!» І ще раз глянула на Ганю і на мужа. «Чи не жартують собі з неї?» «Не жартували. Чоловік мав таку поважну міну, якби до консистора їхав, а Ганя, як у фебрі, дрімала». «Продрогла? Ні, тіточко, але так мені якось дивно. Може, валеріянських капель візьмеш? Спасибі, тітусю, пройде». «Панна Ганя схвилювалися», – додав від себе Шагай. «І було чого?» – докінчив отець Ілецький, було чого. Тепер вовків менше, але за моїх молодих літ вони волочилися як собаки. Бувало, під саме село підходили і поривали свиней і телят. Раз, не пам'ятаю, котрого року випали великі сніги, а потім, як не возьмуться морози, боже ти мій, того року в наших лісах вовки цілий драгунський відділ загризли». «Вовки?» Цілий Драгунський відділ? Я не бачив, передаю почуте. Військо і не стріляли. Власне, що за гарячо взялися до стрільби. Вистріляли кулі. А не забувайте, що колишні стрільби то не теперішні. Треба було зубами відкусити штемпель, підсипати порох, прицілитися. А тут ліс темно, хоч оковий, коли пальці додула, примерзають. Отець Ілецький пустив пальцем ленком. Це він мало коли робив в надзвичайних моментах, а таким надзвичайним моментом вважав свою нинішню пригоду. Ганя перестрашено дивилася на нього, уявляла собі боротьбу драгунів з цілої тічнею вовків у лісі в заметіль серед страшного морозу. Добродійка Єлецька зітхала. Боже ти мій, чого то не буває на світі подумати, драгуни! Чека! Золоті гудзики, гарні коні, а на завтра трохи недогризаних костей і тільки всього. А чому ж вони не боронилися шаблями? Певно, що боронилися, пояснювать отець Ілецький. Але хіба то легко боронитися перед цілим стадом вовків? Рубаєш одного, а на тебе два-три з другого боку скаче, до грудей коневі беруться, жируть. Кажуть, не знаючи правда, що першим нападом ті нещасливі драгуни чи гусари якось відборонилися. Порубали трохи вовків, а решта текла. Але що ж, хоч вояки, а забули, повитирали з крові шаблі, і шаблі попримерзали до піхов. А як за яку там годину знов на них вовки напали, то вони не могли шабель добути. І так тільки, як патиками махали. Маланка принесла кип'ячий самовар, чайник і філіжанки. Ганя накрила стіл, дістала зі стіної шафки цукор і медяники, запарила чай, підождала хвилину і налила чотири чарки. «Сідайте, пане професор», – припрошувала добродійка Ілецька. «Гарячий чай вам не зашкодить, ви нині також наїлися страху». Шагай не перечив, але казав, що одного вовка нема, що дуже боятися, можна було якось відігнатися від нього. Але якби це була вовчиця і завила, о, тоді могло би зайти у велике». Та краще не згадувати Маланя охала біля дверей Вона вже чула від Мартина про того вовка І дивилася тепер на його мостя І на їмось, бо цим вони з другого світу вернули А у нас тут також була біда Відізвалася Де? Що? Кажи! Крикнули три голоси на раз Маланя за паскою сложні губи обтерла Залісного і ще двох парубків Жандарі до міста повезли Залісного? Жандарі? Здивувався отець Левський «За що? Чому ж ти не говориш?» «Бо я, прошу, його мося не знаю Чула я, як крик на селі Колокоршми, перестрашилася І замкнула Щойно дяк пізнім вечором зайшов і казав Буцім то залісний, десь Кирикучку зачепив Слово по слові, і вони щепилися З собою, а ті два парубки, що Буцім хотіли їх розборонювати Але Кирикучка, кажуть, таки Добре набрав А звідки взялися жандарі? У Кирикучки сиділи як чули крик, вискочили і покували там тих. «Провокація!» моргнув Вілецький на Шагая. «Я вам казав, що з кирикучкою ніхто на кінець не вийде». «А все ж таки!» почав Шагая, але глянув на Маланку і не докінчив. Маланка все ще стояла біля порога. Видно, що хотіла щось сказати, та не могла зважитися. Аж і озвалася. «Богу дякувати, що її мость, його мость, панночка і пан якось щасливо вернули». Щобов стеріг, о, Боже, зіткнула й побігла до кухні. А в кухні Мартин згортав смачно, що з обіду лишилося, і вже в третій раз розказував про нинішню пригоду. Казав, що ціле стадо вовків гнало за ними, а вовчиця напереді. Якби другий фірман, а не він, то тільки бричка торчала б на дорозі і пірвані півшорки, та й шлюз. Найтепер тії там в покоях подякують йому, що жиють. «А Богові ні?» – спитала Маланка. Мартин вовком подивився на неї. «Ти все таке, що скажеш, що ні приший, ні пришпилив!» І згортав остатки старелів за петитом справжнього героя. Шагай був коловоріт, як Ганя вибігла за ним з ліхтаркою. «Дуже вам дякую, пані, але до школи десять кроків, стежка рівна і очі у мене, як у дикого кота. А все ж таки ліхтарка не зашкодить, ніч темна, і так якось непривітно нині». «Як по пригоді з вовками», – доповів. Погрозила йому, «Не жартуйте, пане, шагай з вовками». Усміхнувся, «Я не жартую, але мушу вам сказати, що двоножні вовки від чотириножних страшніші. Та ще в темряві притакнула Ганя. Не знаєте, як я не любила темряви?» «Бо ви світло». Веселка на храмі, хотів їй сказати, але пригадав собі, що вона не любить гарних слівець, і впору кусився за язик. Тільки сильніше її руку стиснув, ніж звичайно, побажав спокійної ночі і кинувся у пітьму, як у чорну глибінь. Жовте листя зашелестіло за ним. Ганя заперла ворота, а в хату не йшла, дивилася на стежку, котрою він пішов. Бачила, як світло вибігало з ліхтарки і скакало, дерлося по плотах і чула, як глухо відбивався від Гумін Шагаєвої ходи від стін сільських будинків.